Ja, dat eerig, daar is niemand soos jy nie. Die leeuw van Juda en wat ongenaakbaar is ten die, die vijand, wat ongenaakbaar was met die vijand, en ook die lam, the all sufficient saaiweer, vader. Heren, dankie dat ons jy kan ken en dat ons elke dag dier die geest wat ons leie vader en wat ons leer in die waarheid en die gerechtigheid dat ons elke dag meer en meer van u kan weet en meer en weer van u hart te hore kan kom vader en ook ure verochend waar u vir ons weer woord het een woord van waarheid ure wil ons u naam groot maak en ons wil u eer ure daardeur en ure ons wil veel dankie sê en ons wil Dier, dit wat ons syng en dit wat ons, ons loflied, wat ons vir u bring volgendere, is het ons meneer om vir u te sê, ons het vir u liefvader. In Jesus naam bid ons het, Amen. Ja, die brand is vir die op die fiets, ek weet nie hoe ver is dit nie, gister die Zuidoosterwind gewaai, so ons hoop en ek weet nie, of van julle al gekyk het vir oogend nie, hoe lyk like die aak is nie, um, maar ons gloe, Hulle sal die dag geniet daar in die kaap, ten spuite van wind en al die dinge. Um, ja, ek wil vir oogend uh, met julle deel, jy weet, het is interessant hoe die geest uh, met die ouwe pad loop, en uh, uh, ek wil eindelijk wat my hart deel met julle vir oogend. Die onderwerp wat ek wil graag oor praat en wat in my hart is, gaan oor die woord gesagd. want dit is in my eie lewe is dit uh ding wat 'n ou wat ek self mense praat baie daaroor en uh, mense hoor baie ander ouens praat oor die woord gesag maar jy weet as dit op 'n effe dag kom en en 'n uh, ou met in gesag leef en gesag optree hoe doen 'n nou dit jy weet uh um, ek dink elkeen van ons kom in ons lewens ons op ons lewenspad jy weet ek praat nou die dag met iemand ook Ek dink as ek in Korea geweest wat gepraat het oor jy weet as ou fat jou lewe is 70 80 jaar wat 'n ou operate. En in daai 80 jaar uh, daar, kan 'n ou vir jouself uitmaak dat het nie alles pleinsheiling gaan wees nie. Waar daar sekere tye gaan kom wat wat 'n ou geskit word. Jy weet ek sien dit so so ou wat in 'n in 'n boks kry staan en 'n ou kry hou hy hy's besig met 'n fight, maar jy kry 'n ou iewers vandaan wat jy nooit gesien het nie. En so hou baie keer vat die ou van jou voete af. Het maak jou onzeker en dan baie keer dan vallen om die touwe en probeer die touwe jou veenpilaar maak en probeer die recht opkomt in die touwe. Je weet, en, en in die geestwereld werkt het ook so. En dan vat het betekere rik om om net weer rustig te raak en net weer om te besef, maar wat is hier in die gang? Je weet, hou wat geplant is in die geestwereld, is hou wat van die vijand afkom. En die, die belangrike ding is, wat ek sien in die situasie is, dat dat jou wat geplant word, word nie door een mens geplant nie. Je weet, om daar onderscheid te tref, in een gezagsposiesie, wanneer ons wil inskuive onder Godse gezag, dit is dit een kritische ding, om te verstaan, om onderscheid te maak tussen die mens en die vijand. Want anders te link jou in die mens vast, en dan is jy weer op een, een sidetrack, en jy komt nooit in oorwinning oor sekeresgoedneemd. Want dis wat die vijand wil hee, hy wil hee, jy moet mens gefokus raak. En intussen in tyd sit hy achter alles, en hy smaal, en, en hy geniet omself in een sekere mate, uh, doordat ons onsself bemoei met mense. En stier daarvan om te sien, maar waar kom hy die ouwe vandaan? Want hy sien die plan van die vijand. Johannes 10.10 staan dit baie duidelik, sy posbeskrywing is om te stilslag en te verwoes en daarom is jou geplant word, met jou besef, en jy komt tot jou sinne om te besef, maar die jou wat jou geplant het, sy pad, sy plan is, om te steelslag en te gehoes, daar is geen ander werk vir hom nie, die vijandse werk is om te steelslag en te gehoes, in hoe ek het ervaar is, dat die vijand kom met een klein saaieke, wat geplant word, een klein dingetje, een klein gedachte, en, Jy weet, as mys dink aan die ding soos die gedachte van ek is nie goed genoeg nie. Jy weet, dit is klein gedachte wat net so te loops, net opkom by jou. En hoe hy ou so gedachte kan vat. En hoe jy hom kan water jy self om bedink en hoe jy hom kan watergeen en hoe dat daai gedachte a plant word van minderwaardigheid in jou leven. En as hy by minderwaardigheid gekom het, dan is jy klaar by die volgende stadion van die vijandse plan as jy gesteel het is om nou om te slag. Want gewoonlik in die, in die fase van minderwaardigheid, dis die fase wat die slag in jou lewe. En dan natuurlijk vat jy, jy verder nog, en jy gee jouself oor, en sekere ander goed om, om jouself te laat geld, om jouself te laat uitkom as my, ek is, ek is waardig, doe jy enig iets anders. En in daai proces saai die vijand verwoesting in ons leven. In daai derde fase. Nou, hoekom doen hy dit? Jy weet, ek wil ons nie met die vijand stilstaan volgende nie, maar, maar weet julle, dit is belangrijk, in my eigen leven het, het ek deel die goed gegaan en ek het dat die oude moet uitsorteer, maar wat is hy plan? En ek het achtergekom dat sy plan is, sy eerste prioriteit is, is om verhouding te verbreek is om ons verhouding met die vader te vertroebel. En die manier hoe hy dit recht krijg, is, is juist om ons stand te krap aan, en ons onzekerheid te gee oor wees ons. Is om ons te veroorzaak. Maar ek wil, dit is wat die kerkwereld die hele, vir, vir duisende jare al recht gekryg het, die vijand die die kerk recht het, is om ons niks wer te laat voel, die virre mentaliteit te gee. En dat ons, dat ons moet leven asof ons in een sondaar status is te leef. Want ons praat van gezag hier so mense. En ek bedoel, as ons een gezag wil leven, hoe kan ons as ons een sondaar mentaliteit het, wat een gezag het ons in, as ons in daai staat is. En dit is precies waar die vijand wil recht krijg. Hy, hy wil ons stand so met soedel dier hierdie gedagtes, want dit is waar die gemengde saad inkom. Dit is ook om ons so, so vigorous moet wees oor gemengde saad. Wat gemengde saad veroorzaak dat ons ons stand verloor, of ons perspektief oor ons stand verloor, vanwees ons. Maar jy sê nie, zodra ons een sondaar status het, ek gee mys, die vijand gee het eindelijk vir my, en ek gloer het. Ek is in die sondaar, wat betekende dat dan? Betekende dat, dat ek geen gezag het, as die vijand kom, of as die aanslag kom in die lever daarbuiten. Ek het geen gezag nie. die volgende ding wat ek sien is, is dat hy ons gezagsposiesie nou wil aantas. Dier ons te laat gloe, dat die vijand gezag het, dat hy mag het. Jy weet, dit is een kritische ding jy, dat ons, ons hoort het, ons lees het, en ons verstaan het, dat die vijand is uitgekleed. Maar toch kom die vijand, moet as klein saai as jy ook omkry, dan bedink jy sekere goed nie, en die goed raak, groot verding in jou leven, en op die ene van die dag, is dit, wat is dit, dit is macht, dit is gesag, wat jy van die vijand gegee het, intussen tyd, en as ons dit begin vat, en ons begin dit, een uh, isu maak in ons leven, dan begin ons, dan neem hy eindelijk van ons, ons gesag weg, goerlijke gesag, hy neem die goerlijke gesag weg, wat hy ook wil doen is, hy wil die kruis, Dit wat aan die kruis gebeur het, wil hy tot niet maak. Wil hy maak alsof dit in alledaagse ding is wat gebeur het. Ek wil, as ons gaan kyk na, ons, na ons geschiedenis, sê ja, al waar het ons kom. Wat het ons geweet van die kruis af? Je weet dat Jezus van ons zondes gesterwe, dit is al wat ons geweet het. Ons het nooit besef, je 53, ons het nooit besef wat hy doorgemaak het nie. Ons het nooit besef nie, wat hy eindelijk aan die kruis vir ons gedoen het nie. Het gaan alles oor ons gezagsposiesie die goed. En dit is kennis wat ons nodig het, so dat ons ons gezag kan, op die einde van die dag, kan weet waar kom ons gezag vandaan. Want ek bedoel, hy die gezag vir ons bewerk in die kruis. Een um, ding wat ek sien is ook, ek het net al genoem, is ons verhouding met die vader aan te tas. Een ander ding wat ek sien is, dat hy probeer die vleeslijke dinge, die wereldse goed, die reikdom en die voorsiening wat daar is van die mens af, probeer hy opblaas en probeer hy groot maak en dat groot lyk in my lewe. So ek, wanneer ek in die ochend opstaan, dat ek dit kan raak sien. Dat het een inpak kan maak op my, dat het kan roep na my. Ek praat van salaris in die einde van die maand, ek praat van, van besittings, ek praat van die goed wat wat vir ons belangrik is in die vlees. Hy die goed maak hy so groot, dat het op die einde van die dag is, dis die goed wat ons aantrek, dis die goed waar na ons kyk, die wereld daar buiten, hy praat daarvan in 1 Johannes, um, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oe, en die grootsheid van die wereld. Hy die goed probeer die vijand opblaas, en groot maak in ons leven, so dat ons daarteen kyk. Jy sê, want wat dit eindelijk is, en ek het hier goed bedink, ouwens, wat dit eindelijk is, dit is daai goed, dit wat die vijand oorbeer doen in ons leven, die, hoe die vijand ons oorbeer benader, is eindelijk, en Lea, ek het dit al genoem nie, so, dit is eindelijk een babbel. As jy, daai schuimbal is so blaas, daai schootbal, seebal, ek wil, hy is in die binnenkant, het lyk, oonschijnlijk lyk dit na iets. En dit is die vijand wat so lyk. Die vijand lyk net so. Oenskynlik lyk dit na iets. Want het al jy maak een inspraak op my, maak een inpak op my, dan lyk dit vir my. Ek ervaar hierdie ding. Maar eindelijk, eindelijk is dit niks. Eindelijk is dit een holding, is een leed ding. Jy sien, as so jy gesê het, saam met al die goed, die waar die vijand een uh, uh, inspraak maak, kom hierdie gemengde saad, saam met ons. Sondarstatus, dink ek is een van die groot, groot probleeme wat ons ervaar uh, wanneer ons in die gemeente kom en ons hier die woord hoor sonder status. Um, want met die sonder status het ons geen gezag nie. Mense het ons geen, geen gezag nie. Ek wil graag terugkom na die gezagspositie van die mens toe. Um, die vijand kan net voortgaan om te steel en te slag en te verwoes in ons lewens, as ons om toelaat om dit te doen, as ons om die gesag gee. Want onthoud nou net, as ons gaan kyk na die woord, dan sê die woord vir ons, dat die vijand is gestroop van alle mag. Jezus het om uitgekleen, die openbaard en toon gestel, het om gestroop van alle mag. Jy die ou, is soos Armin Eef van die tuin was, want nou wat het gebeur met hulle, hulle het besef dat hulle naak was. Hulle het besef dat hulle zonig god was. Hulle het hulle probeer dek met vijenblare. Hulle menselike pogings. Die vijand het nie eers een vijenblare. Die vijand is gestroop van alles. Hy is een en ding na iets. Soos die seebaal wat niks in is nie. So is die vijand. Hy is gestroop van alle mag. Maar toch krij dit recht in ons levens. Die rede daarvoor is, ons het dit al hoeveel keer gehoor mense, het is wat ek om toelaat om te doen in my lewe. Wat laat ek om toe in my lewe? Dit is so belangrijk daarom, dit is waar we hier gesprek gaan verochend, gaan oor die gesag wat ek en jy het in Christus. Want jy sien, kom ek vergelijk dit so, en ek het hierdie beeld van die, van die army, van die weermacht, wat ek denk ons meeste van ons mans ken hierdie, hierdie beeld. Jy weet het, toe ek aangekom het in oudsoring by infanterieskoel, is het troep. Ek het vier jaar opleiding gehad, geswat, en ek kom in in oudsoring, en hier loop ek my vast tegen syke jongleities van 17, 18 jaar oud. Hulle het syke streep hier op hulle skouwers gehad, hier op hulle mouwe. Van hulle het een streep gehad, sommige van hulle het twee streep gehad. Daie ouwens nie, het ons al die hel gegee in hakkies, wat jy kan dink en droom van. Gedier in die eerste jaar van my opleiding. Daie jongleities, verstaan jy dit? Dis kinders. Hier kom ons as ouw mense man, in hulle oor. Hulle behandel ons met die grootste disrespect wat jy kan aan dink. Want hulle het die gesag gehad om dit te doen. Hulle het die gezag gehad om te opbreid soos wat hulle geopbreid het. Die hoofd van die leer het vir hulle ons die gezag gegeen. Al is dit een streep of twee, het hulle gezag gekry om, ons, om met ons te maak amper wat hulle wil. En ons het dit gedoen. Want ons was onderdanig aan die gezag wat oor ons aangestel was. Ek het het nie besef nie, maar wie julle toe ek KO geword het, het ek gedinkt met my wit bankie. Julle ken daar die tyd van KO's. Het ek gedinkt, jyne, nou krijg ek rangpapa. Maar ek het vinnig achtergekom, die KO bankie beteken ook eindelijk niks. Dit is eindelijk maar net een gemodifiede troep. Maar toe het my sterker uit die dag, die parade. En ons kom af van die, van die parade grond af, het was hierby een lang naweek gewees, voor een lang naweek, ons is weg, en ons kom terug, na die lang naweek, en ons maak recht, ek moet, op die stadium is ek keer, om te gaan troep een keer, en pots, en een mirbel, die transvaal, en hoe dat, hierdie ander ouwens, met die strepe, eeuwenskielig, nou totaal anders reageer, en hoe dat, hierdie ouwens, nou opspring, as ek voorbij salieer, en al die goed goede doen, was my ongeloflik gewees, En eeuwenskielik besef ek, maar hy die sterre wat ek op my skouwer het, geef my nou gesag. Dit verteenwoordig gesag. En hoe ons as loods in die lijne afgekom het, as troep, en nou eeuwenskiel as leitenante afkom, en hoe dat die, die ouwens nou reageer. Troep rondhaardloop, troep opspring, koperaals, strek en salieer en al die goede doen. Dit was vir ons greid geweest. Ons het sommer is mys een nieuwe ding hier in die begin van die jaar, om somaar by die dobe was, by die kopperhaals, my naasies goed voorbij te stap, om net te sien hoe reageer die ouwens, op die sterre op ons kouwers. Jy sien, dis die type van, gesag, wat ons gekry het, en, uh, wat het hier gebeur, is dat, die sterre op ons kouwer, verteenwoordig een specifieke rang, En dit geef ons as leitenante, he, dit het vir ons een sekere gezag en autoriteit gegeen om te opreik binnen in die basis waarin ons was. Hierdie gezag is aan ons toegekend, is aan ons toegekend door die hoofd van die leer. Maar nou wil ek graag he, ons moet gaan kyk, uit my perspektiefheid, gaan kyk na, nou in die bybel uit, hoe lyk gezag in die gees, hoe werkt dit? En uh, ons, ons moet begin by die beginpunt in Genesis 1, toe God die mens gemaakt het. Kom ons blaai gauw daar Genesis 1 toe. Uh, Julle ken die skrif. Ek het die Engels, uh, het ek een beetje gaan naslaan, en ek het die Engels hier so voor my. Dit Genesis 1 vers 27 en 28. Die Engels het dit vir my so mooi. Julle kan het volg in Afrikaans. Genesis 1, 28. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them. And God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and to have dominion over the fish of the sea, and over the fall of the air, and over every living thing that moves upon the earth. Die Afrikaans sê dit, het is een beetje anders daar, maar die Engels sê, and over every living thing that moves upon the earth. Dit die gezag, wat God vir die mens gegeet ons. Hij het ons zelf vir die mens, because he created us, In his own image, sê dit dan in 27. Uh, in the image of God created him. En toe hulle geseen het, het hy vir hulle geseen ook, in die sien beteken eindelijk, dat hy vir hulle geseen het, kom uh, vermenigvuldig in, in geest, nee, vermenigvuldig. Want onthou, wat het God gesoek? God het een nageslag gesoek van hom. Dis hoekom in die, in die skrif staan ook, dat uh, hoekom, maar God het, het nog gees oorgaat. En dan sê hy die skrif verder, dat hy het een nageslag gesoek van God. Dis hoekom hy die mens gemaakt het. Um, en dan ons in Genesis 2, 7 en 8 ook, en hoe dat hy die asem in die mens geblaas het, en hoe dat die mens een levende siel geword het. Die skeppingsdoel, ek bedoel, ons het dit allemaal op kampen al gehoor, die skeppingsdoel van die mens is om in een verhouding te staan met God. God begeer die verhouding met die mens. En ek beweeg na die gezag toe. Maar om gezag te verstaan, moet ons verstaan ook, hoekom het God die mens gemaakt? Hy bemoei om met die mens. Hy los nie die mens nie. Selfs na die sonde val, waar die mens die kese gemaakt het om tegen God te kies en die vijand toegelaat het om die gezag oor te neem want dit is wat hulle eindelijk gedoen het in die tyd nee. die mens het die gezag van God wat aan hom toegekend is het hulle geappliqueer en die vijand gegeer dit is hy sê toe hy Jesus opgevat het in die berg met die versoeking na, die, na hy uitgekom het hier die water uit en uh, gedoop is met die geest uitgekom het in die woestijn en het hy vir hom gesê aan my is gegeer En ek geer het aan wie ek wil. Julle ken nou die skrif. Godse droom van elke mens is om die mens te bevoordeel. Is om die mens te sien. Om reedig Godse gesag, Heerskapie, dier die prototype ons, is die prototype van God. Dier die gesag van God, dier die prototype te manifesteer. So wat ek sien is nie, is dat, die gezag, wat van die mens aan die begin, was aan, aan die mens gegeen door God, hy het hulle geseen, met die gezag, want hy wil hee, dat die gezag van hom, Godse gezag, door die mens op hierdie aarde moet manifesteer, dit wat sy plan was, want hy het geseen, gaan heers oor die aarde, en, Die eerste ding wat God doen, nadat hy die mens geskap het, nadat hy die mens gemaakt het, was om om te sien. En as jy gaan kyk na die sien, wat bedoel word, as jy in die verklaring gaan kyk na die, na die tekste, na die oorspronkelijke teks, uh, dan beteken het is dat God het eindelijk by die mens gaan kneel en hy het om geprys. Hy het om gesallieer. Um, ek so sê net, dat God was in ekstase gewees oor die mens, want dit is sy prototype, dit is hoe die mens was, geseen met jy die, die gesag, sy van jou beskryf, dit so mooi, en ek wil hier met hy skrif ken julle, sy 317, waar hy sê, die Heere jou God is by jou, en help wat verlossing skenk, hy verheeg om oor jou, met blijdskap, hy swyg in sy liefde, hoor hy, hy sê, hy swyg in sy liefde, oor ons, oor die mensdom, sy ou testament is hierdie, hy. hy swyg in sy liefde, met andere woorde, die, die verkeerde goed, leid nie klem op nie, omdat hy ons so lief het, bly hy stil, hy karren nie met ons, en hy bly stil, hy juig oor ons, met gebel, God wacht met ongeduld, ons lees dit op een anders skrif, ons lees ook, dat God is jaloers oor ons, God gee die mens die gezag om te heers. Dis nie iets wat opgeplak word nie. Dis nie iets wat op die skouwer gesit word nie. God gee ons die gezag om te heers. Godse gezag werk anders as in die weermacht. Hy werk anders as wat die hoofd van die leer van ons een sekere rang toekent. Godse gezag werk anders. Sy sien, luister mooi, sy sien verskaf die gezag aan ons. Die mens verloor die gezag in die uh, adem, daar in die tuin. Godse volmaak, die reddingsplan, kom herstel die mens weer, so dat die mens recht is vir Godse gees. En wanneer ons God Godse gees innooi, kom hake woning, en herstel hy ons gezagsposiesie. Want, hy is gezag. Dit is iets wat ons mooi moet verstaan. Wanneer God ons, dier Jezus aan die kruis, wanneer hy die verhouding kom herstel, en ons recht maak, want dit was gerechtigheid beteken, beteken om recht te wees, vir Godse gees. En nou is ons daar, na die kruis, en nou laat ons God toe, want ons lichaam is die tempel, waar Godse gees woon. En ons laat toe, dat God, Dat God inkom. Wat beteken dit? Dit beteken, dat Godse gesag is nou binnen in ons. Want Godse gesag is wie hy is. En wie hy is, vader, sien, heilige geest, wat beskrywe vir ons aan Johannes ook, dan sal hulle inkom, en ons inkom, en ons sal woning maak binnen in jou, as Johannes sê. Okay, dis wat gebeur, Godse gesag is nou binnen in ons. Hy sien die sondige mensdom, dier sy sien te offer. Die VCS dit mooi, hy sê, ons is geseen, in die jemelse plekke, is ons geseen, in Christus. Die VCS 1 5, 3, nee, jy ons ken nou skrif, is dat ons is geseend, in Christus. Wat bedoel dit? Is soos wat Adam en die mens geseen was, aanvankelijk met die, met die skeping, so is ons geseen in Christus, in die tweede adem wat gekom het. En toe Jesus opvaard naar die hemel toe, toe hy opgevaard het, daar in Matthäus 28, wat sê hy, hy sê aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hy die macht kom terugvat, hy het kom terugneem by die vijand. So alle mag, alle gesag, alle autoriteit, dit is in hom, dit in Christus Jesus, dit is in hom. Nou, gesag het ek achtergekom, As, ons praat baie oor die woeke nederigheid, in ons pad wat ons kom, uh, in die geest, in, in die godsdienst, praat ons baie van die woeke nederig, maar wie jy, ek sien nederigheid, ontstaan, wanneer ek, wanneer ek God sien, ontstaan jy nederigheid, Want die gezag, die godelike gezag binnen in my, dit gee aanleiding tot, tot nederigheid. Tot die quiet spirit. Tot die gentle. Tot humble. To be humble. Ons het lees die skrif en spreke ook. Um, wat betekend dit? Het betekend om te sien Jesaja, want hy het ons gelees van Jesaja ook. To die huisvol rook word in Jesaja 5. Um, to die huisvol rook word, die confrontatie wat Jesaja gehad het met God. Toe hy die heerlijkheid van God sien, toe kom hy achter, ma. my lippe, die volk, is, is vervals. Dit is nie echt nie, dit is nie recht nie. Dit is verkeerd. Hy kom toe achter. Hy beseef sy naaktheid. En wie jy, ek het gesien dat, is wanneer ek die heerlijkheid van God beleef, beseef ek eindelijk, ek beseef nie, ek is in sonde nie. Daai is voorbij Wat besef ek nou? Ek besef wat het is om sonder om te wees. Dis wat ek besef. En daar is een groot verskil. in weet julle as, as ons gaan kyk na, na Jesus aan die kruis, ons gaan weer kruis toe, en ons bekyk hierdie ding by die kruis, wat het gebeur, toe Jesus uitgeroep het, my vader, my vader, waarom het jy my verlaat? Dit beteken ouwens dat, onthou op die stadium het, het God basis sy rug gedraai op Jesus, hy het sy rug gedraai op hom, aan die kruis, en hy wat hy gedoen het, hy het vir die mens omgekyk, en hy het vir die mens omgesê, dit wat hy nou ervaar, wat hy nou deurgaan, is vir julle, is vir ons wat hy dit doen, om vir julle gesag terug te kry, so dat jy kan heers, so dat jy as mens kan heers in Christus. So ons kan eindelijk sien, ouwens, as, as die mens mooi daar ook dink, dit staan waar is nie woord nie, maar ek maak het my self uit, vir die oomlik, wat God Jesus verlaat het, sonde geword het, so ons kan word die gerechtigheid van God, was hy eindelijk vir die tyd sonder gezag, Jesus sonder gezag vir die oomlik, wat hy verlaten was dier die vader. Want hy sê, en, en as ons gaan kijk na die skrif, dan sê Johannes ook, hy sê, ek kan niks doen, as ek het nie van my vader sien. Ek kan niks sê, as ek het nie van my vader hoor nie. Hy erkende, dat hy totaal afhankelijk is, van die vader. En nou verlaar die vader om. Nou los die vader om vir die tijd. Want licht en duisternis kan nie saamwees nie kan nie een wees nie. So ons kan wees die gerechtigheid van God. Ons sal nooit ons gezagsposiesie verstaan, voordat ons nie ons stand begryp nie. Jesus' dood het ons stand herstel, en ons gezagsposies herstel. Ons gezagsposiesie word hier ons stand vastgemaak, bevestig ons gezag. Jy sal daak onthou, Toe jy klein was, ek ons as seens veral onthou dit miskien goed, beter as die girls, was as die vrouwens. Maar, het ons onder mekaar gebrek oor ons pa. Ons het gebrek oor ons pa. En wanneer my pa by my was, of hy die omgeving was, was het vir my makkeliker om in een feit betrokken te raak. Want ek weet, hy is my back up, hy is net hier om die draai. En jy verstaan, ek sal dit nooit doen, as ek ver was nie. As ek weet my pa siedel, as my pa daar was, dan sal ek daai, ek sal daai kans gevat het. Verstaan jy? En wat ek sien is, en Paulus praat daarvan in 2 Korinties 10 vers 8, ek jylle kan hy skrif gaan nalees, hy, hy praat hiesof van eindelijk om te roem, die woord wat hy gebruik is roem. Maar as jy gaan kijk naar die Engelse vertaling, dan praat u eindelijk van om te brek, om bykie af te show. Ek lees nou nie alles, en ek lees hier daarvan vers 8 af. Want als sou ek ook nog meer roem oor ons gesag wat die Heere ons gegeet, om jylle op te bouw. Kijk dit jy die gesag, hy, hy praat van jy die gesag hier so, wat Jezus omgee, want hy snap jy die ding, hy snap waar sy gesag is. Die gesag wat hy van praat, is aan hom gegee. Ons is geseend met sy gezag, binnen ons. En nou sê hy, maar, eindelijk wat die Jesus so sê, man, maar wie en elkeen van ons, soos ons hier so sit, en ons het die Heer in ons hart, ons verstaan dit, kan ons kan eindelijk brek, ons kan eindelijk roem, ons kan eindelijk afsjou, met Godse gezag wat in ons is. Jy weet, dit is nie iets om verskaam te wees nie, Dit is iets om oor praal te wees, is iets om oor trots te wees, is Godse gesag in ons levens. Want onthou, wat is die teenpool daarvan? Is om my sonder status te stee? Is om te twyfel in wie ek is? Wie is my backup? Wie is ons backup up ons? Wie jy en ek sien het, as die vijand, as die jou geslaan word, nie, en die kom tot die sinne, om hy onderscheid te maak, dus in die hou kom nie van mens af, en hou kom van die vijand af. En om te weet, hoe gaan ek terug, hoe reageer ek terug op die vijand? Het nie in die vlees nie, ons weet moos, dat hierdie geveg is in die geest. Ons is toegeris, met die gezag binnen ons, is ons toegeris, om op te treeën. En is die belangrike ding om ons, is om op te tree. Want met die sondar is ons verlam. Is ons lam, want ons, ons besef nie die grootheid van God Godse geest wat binnen in ons woe nie. Ons besef dit nie. As ons kyk na Jezus' gezag, hoe het Jezus gereageer en hoe het hy geopperuit? Dan sien ons in Lukas 4, ek het soe skrifte wat ek aangehad daar, uit Lukas 4, 22, 8 die gezag waarmee Jesus gepraat het, het die mense opgeval. Hy sê, en allemaal het vir hom getuinis gegeen, Lukas 4, 22, en allemaal het vir hom getuinis gegeen, en was verwonderd, oor die aangename woorde, wat uit sy mond kom, en, tra, en hy het traag is hy nie die sien van Joosef nie? Joosef die kapenter, die houtwerker, is hy nie die sien van, van Joosef nie? Met wat er gezag praat, hier die oude ene. Nou. Met wat er gezag praat hy. Lukas 4, 32. Net so eentje aan in hy sêle hoofdstuk. En hy was versla oor sy leer. Want sy woord was met gezag. Johannes 5, 19. Ek kom weer by die huiskrif. Jesus sê self. Die sêen kan niks uit homself doen. Ten hy die vader dit sien doen nie. En nou, geloof. Mense werk ook vanuit die gesagtoesies. En dan wil ek ansluit by die hoofdman oor honderd. Hy was in die amie geweest hierdie oude die range verstaan. En ons ken die skrif in Matthies 8 vers 15 tot 13, het is die stik, ek gaan dit dan nie lees nie, maar hy sien Jesus kom aan en hoe Jesus sekere mense gezond maak, en hy sien dat hy soek om en hy kry vir Jesus. En hy sien vir hom heren, My Heer, my kneg, een van my mense wat vir my werk, een van my onherdane, ek is ernstig siek, en hy het allerhande pijn, hy leber die huis. En Jesus sê vir my, ek is op pad na jou toe. Hy sê nie, Heere, ek verstaan hoe die ding werk. Gee nie die woord, dat hy al gezond word. Sê net, spreek nie die woord, dat hy rechtkom. Sê nie, gesag waarmee hy gewerk het. En hierdie ou verstaan die gezag. En, want hy is hoofdman oor honnet, hy is in die army. En daar weet hy hoe dit werkt. Hy sê net vir die troep, staan op, troep hardloop, dan hardloop die troep. So as hy bevelg dan gebeur die dinge. Net so. Hier is een groot waarheid die in mense. En ek het in my hele leven besef ek dit, dat Godse gezag wat binnen in ons is, stel ons in staat, om, as ons onder sy gezag inskuywe, om met ons woord die gezag te spreek. Om met ons woord, die gezag te spreek. En Jezus sê vir hom, hy verstom, Jezus verstom oor ouse geloof. Hy sê, in die hele Israel, het ek nog geen man gekry met so'n geloof nie. Want hy het gezag verstaan. Daarom geloof en gezag, mense, loof saam met mekaar. Ons sal nie gezag hee, sonder geloof nie. En geloof, sonder geloof, dat ons weet wie ons in Christus is, is ook nie moeilik nie. Want waar vertrouw ons dan? As ons nie weet wie is Christus nie? Wat het hy gedoen nie? En wie is hy binnen in ons nie? Wat is die vermoe van hom wat binnen in ons is nie? En nou wil ek kom by die punt van wat is gezag dan? Gezag is beteken om in te skuif onder iemand wat groter as ek is. Beteken om in te gaan, om in te skuif. Jy weet, David praat hier van een hartloop na... Hy sê, God, hy is my sterk toering. Hy is my stilplek. Hy, hy sê, ek sit en wacht by die voete. Ek sit en, jy weet, dis David, wat hierdie uitspraak maak. David is die ouwe wat, wat soe verhouding met God gehad het. Hy was een gewees, hy was een met God gewees. Toen die leeuw en die beer kom, was daar nie oomlik vertweefeling in hom nie. Toe Goli had gekom het, was daar nie oomlik van vertwyfeling nie. Want hy was een met God. Hy het geweet waar sy skuilplek is. Hy het geweet waar hy veilig is. Daarom was hy oortuig gewees dat die groot ouwe wat voor hom staan, is niks in vergelijking met God wat binnen hom is nie. Hy het nie getwyfel daar nie. En wat gezag beteken is, is om in te skuif onder, onder in te skuif onder hom wat groter is ek is om in te skuif, myself te submit, en te sê vader, hierdie strijd, is nie my strijd nie, hierdie goleaf, is nie my fight nie heren, ek kan dit nie doen nie, jy weet, die goed wat hulle probeer aantrek het, verdaal het, die ouwens wat, wat hom omring het, wat jy goed aangepak het aan hom, Dit was niet die, nie, die reg geweest vir David om met die goed te gaan heen. Hy het niet één nodig gehad. Dit is die Heere van die leerskare van Israel. Hy het, hy het geweet, hy was oortuig. Daarom kon hy inskuive, in sy siel kon hy inskuive onder die vader. Dus hy weet dat die Heere is groter dan die leeuw. Die Heere was groter dan die beer. Die Heere is groter dan Goliath. Dit is die gezagspositie dis die plek van gesag, is om in te skuif, onder God in, by die skuifplek te wees, dis waar ons veilig is. Om te weet, dat die die een, onder wie ek inskuif, is een wat my nie sal drop nie, is een wat my nie in die steek sal laat nie, is een wat my nie sal los nie, is een op wie ek kan vertrouw, my sien, want, Daie goed wat hulle probeer aantrek het vir hom. Hy het nog nooit met die goed gefaad nie. Hy weet nie eens hoe die goed werk nie. Hy weet nie eens om hulle aan te trek nie. Staan jylle, so, David was oortuig gewees. En daarom, ek en jy, kan ook oortuig wees. Daarom kan ons ook inskuif, onder die skuilplek van Heere. En die veiligheid, daar kan ons wees. Skryb het my baie my hart, is hier die, die laatste rek, is twee kronieke. En ek het dit al met van julle gedeel ook. Twee kronieke, kom ons lees, uh, julle kan daar stuk ook gaan lees, van Twee kronieke 20, uh, van Joosafat. Joosafat is so typische, ek kan my so half 1 selig met Joosafat. Die koning van Israel. Hy was van die goeie konings gewees van Israel. Uh, twee kronieke 20. En uh, ek wil net, dat hy aanvankelijk die eerste gedeelte Nou, jy weet, die Moabite en die Ammonite, dis die vijand gewees. Dis die vijand waarmee ek en jy elke dag ook werk, die Ammonite en die Moabite. Dis die ouwens waarmee ons ook feit, wat die inspraak maak op ons. En nou sien ek hoe dat die, die boodskappers kom na, na Jozef vat toe en sê, waar so, jy ouwens is op pad. Jy weet nog nie hoe ver is hulle nie. Ons katle so 50 kilometer hiervan. Volgende dag kom die volgende boodskappers. Het is so 30 kilometer. Elke dag, dan kom hierdie ouwens, die boodskappers, naar Joosafat toe en hulle vertel vir hom, dat die vijand is nader, is nader, hy kom vir jou. En hoe dat hierdie koning bevrees geraak het oor die goed. Hoe dat hy begin vat in die kruid, en die touwe. Hoe dat hy opdink aan hierdie goed aan te trek, wat hierdie ouwens vir hom geef, Hy die harnas wat, wat David ook probeer, an, wat hulle vir hom ook probeer aantrek het. Hoe dat ou, oh, hy die goed probeer aantrek, en jy self probeer panser vir die, vir die ding. En hoe dat Joosafat snap, maar, en hy sy gezicht naar die heren te draai. En dit is nie somme net vir, draai nie, dit is verdraai. Jy sien, dit is een 360 grade draai wat hy maak en te kyk, en te sien, maar, jyre, jy is mos die God van die leerskade van Israel, en hy praat daarvan, hy sê, en Jozef had bevrees geword, en sy aangezicht daarop gerig, om die Heere te soek, en dan sê hy, jylle kan verder gaan lees daar, vers 12 al ook, en ons God sal nie tegen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen kracht, teen hoe hy groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie, wat ons moet doen nie. Maar ons oor is op ie gerig. Kan jy sien, hierdie ou was in een toestand, waar hy totaal ontslaag raak het van homself. Van al die goed wat hy probeer aantrek het, het hy ontslaag raak van. En net gedraaid, en onnein beweeg het. Kan jy sien, waar sy gesag nou? Hy is op die beste plek waar hy kon gewees het, hierdie ou Joosafat is om in te skuif onder die gesag van God, te sê, jyre, ons kan niks in die oons doen nie, daarom is ons oor op ie gerig, en ons oor is op ie gerig, en dan staan hierdie ander oor op in die vergadering, wat eindelijk die woord bevestig, jasel, daarom vers 15, hy sê, luister allemaal uit Juda, en inwoners van Jerusalem, en dan sê hy, en jy koning Jozefat, luister jy ook sommer nou, wat ek nou te sê het, want dit wat ek nou vir jy sê het, kom nie uit myself uit nie, want die geest van die heren was op my, en die geest van die heren het het my gegeen, en hy sê vir Jozefat, Jozefat luister mooi wat ek nou sê, en dan kan jylle gaan lees in vers 8 wat hy sê, hy sê, wees nie bevrees of verskrik, van wie die groot menigde nie, want die strijd, is nie hele saak nie, maar is die saak van God. Die ammoniete en, die, en die, die, oons, die vijand wat opgekom het na hulle toe. Oons, die mens, die oons met die swaard en die spies in die hand, dis nie die eindelijke vijand nie, dis nie die vijand nie, die vijand is die een achterom. Daarom sê ek, sy hou geslaan is om te kan onderscheid tussen die mens en die vijand want die mens is nie die vijand nie. Die vijand is die vijand. Dit is die overste van die wereld, soos wat Jesus omgenoem het. Hy is die vijand. En wie jy, as die gezag wat ons in ons het, waar ons onderin beweeg, die gezag, is die gezag tegen die vijand. Is die gezag tegen die vijand. Niet tegen die mens nie maar ten die vijand. Ons gaan kyk wat in Jacobus, uh, Jacobus 4 vers 7 praat hy ook hiervan. Hy sê, onderwerp jou, want hy, dit gaan ook hier wat, wat hy vir ons die raad gee, oor hoe hanteer hy die vijand. Hy sê, onderwerp jou, onderwerp jylle aan God. Weerstaan die duivel, en hy sal van julle al wegslag. Hy sê nie wees sta die duivel nie. Hy sê nie gaan vij die vijand nie. Hy sê onderwerp julle aan God. Dit is nie te van, dit is nie te bevestiging van, wat in Davidse lewe gebeur het, in Jozef wat in honderde ander ons die in die woord gebeur het, en ook in ons eies lewe is gebeur. Is die oomlik as ons ons self onderwerp aan God. Nie om die goed te probeer aantrek, om hierdie situasie te hanteer nie, maar om ons te onderwerp aan God, om in te beweeg onder hom, dan, sê hy, weerstaan die duivel, weerstaan dan die duivel, want dan het ons gezag, ons kan nie die duivel weerstaan, sonder gezag nie mense, Dis die sleetel woord hier so, die sleetel is hier so, om onder Godse gezag te kom, dan kan ons, nie ons nie, want die gezag wat ons het, gee hy vir ons. Het is hy wat die gezag is binnen ons. Hy is die gezag. Jy sê, ons denk baie keer dat gezag is iets wat ons moet doen. Daar is iets wat ons moet doen. Ons moet ons onderwerp aan God. Dit wat ons moet doen. En wie jy die effect daarvan is, as ons ons self onderwerp, dan kom die licht op by ons. En ek het het so goed ervaar ook weer. Wanneer ons die onderscheid kan maak, het is in die vijand en die mens, en ons besef dat die gezag wat binnen in ons is, het die vijand sy, sy machte gestroop, het is weggevat van hom af. En al wat ek moet doen is, ek moet net in die ris ingaan, net in die ris ingaan, van Godse gezag. Want die strijd, is nie ons strijd nie. Nee, die strijd is Godse strijd oké okay. We staan in die duivel. En om terug te kom na die naam wat by elke naam is, die naam van Jesus Christus, is net om te bevestig. Vader, hierdie vijand het geen vatplik in my leven nie. In die naam van Jesus, gaan, Lappas uit, staan Lappas uit, jy weet, vat jyself weg, staan weg, staan een kant toe, want dit is, dit is die autoriteit en die gezag wat ons in Christus het, is om te sê, is om te spreek vanuit die bron van die lewe uit, in geest en in waarheid te spreek en die vijand aan te spreek in die area, waar dit op afkom. Paulus praat in Korinties, hy sê, maar God sy dank, wat ons altijd, luister mooi, wat ons altijd laat triomfeer in Christus wat ons altyd laat triomfeer in Christus. 2 Korinties 2 vers 14 Rehan skryf vir op Facebook, Jesse lees het my vir oogend al, um, hy sê, ons het een anver voorsprong, en dit is so, ons het een anver voorsprong, met die gesag van ges van God wat binnen in ons is, het ons een anver voorsprong, dit is nie ons wat die feit feit nie, staan jy, die strijd is nie ons strijd nie, dit is God sinne, En daar is, daar, nie, daar is nie een match nie, ouwens. Daar is nie een match nie. Die match wat ons veroorzaak is onszelf. As ons in een fight betrokken wil raak met die vijand, is dit ons saak. As ons dan wil fight met hom, dan is dit ons, is ons, seker ons recht om het te doen as ons het wil doen. Maar dit is een baie dom besluit van ons, om die, om die vijand aan te vat. Alhoewel dit een seebal met niks in is nie. Is dit nie ons strijd nie. Dis nie ons strijd nie. Tjekkies die u vir my die week um, SMS, Jesaja 30. En uh, ek wil ons met zoen toe gaan. Net om dit te bevestig. Waar hy sê in vers 15. Want so sê die Heere, Heere, die Heilige van Israel, hy sê, en, dis nou God wat selfie praat, en terugkeer en ris. Hy sê, daar leel jy luil. In stilwees en in vertrouwe bestaan jylle kracht. Nee? Dit is die optie wat hy vir ons gee ons, om ons sy gezag in te beweeg. Die ander ene wat hy vir ons, hy sê, en dan sê hy, maar moet nie, die volgende ene, hy sê, maar jylle wou nie. En het gesê, nee, op perde sal ons vlieg. Daarom sal jylle moet vlug. En op rentperde sal ons reid. Daarom sal jylle vervolgers jylle jaag. Dis die opties wat ons het, of ons van die vijand aan op die perre, op die renn of ons gaan, dis wat ek vir oog en vir Jesse ook sê, gesag beteken om, die woord sag beteken om sacht te wees, is om in terugkeer en ris, dis wat jou heil hee. Die, feit, die gefeit is nie ons feit nie, dis nie ons in nie. Ek wil net afsluit met die, weer met die skrif in 2 Korinties 10, vers 8, om terug te kom na die brek ding toe, um, wat ons gesê het met, met die gesag wat binnen in ons is. Is om uitgesproken te wees, oor die gesag wat binnen in ons is. En, want gesag is nie goedkoop met ons. Dis nie iets wat rondleen nie. Gezag is nie iets wat jy gaan optel nie. Gezag is nie iets wat jy gaan werk voor nie, wat jy gaan verdien, jy wist nie. Gezag is wie God is. Dis sy geest. Sy sachte geest. Die leeuw en die lam, die leeuw van Juda. Dis iets wat vir allemaal bang is. Elke Israeliet er is die praat van die leeuw in die gebergtes, die, die bergleeuws dan is allemaal sy hare staan rechtop. Dit is iets wat gevrees is. Maar die ander kant, is hy ook die lam. So vir die vijand, is hy die leeuw. Vir ons, is hy die lam. Die all God, die ene wat ten volle, die volledige prijs betaal het. Wat vir ons ten volle weer terugherstel het in die gesagpositie waar ons was, in Aramse tijd. Dit is vir ons om het te vat, Ek weet net vir julle daar, hy, hy net, so mooi Engels, hy sê vir jou, I should boast, as jy gaan kijk na die boast, beteken eindelijk om te brak, of om af te show, somewhat more, of our authority, which the Lord have given us, for edification, and not for destruction. Die gezag wat hy vir ons gee, is edification, en nou, as ons die woord edification gaan bekyk, dan sien ons, dit is vir om op te lei, om te leer, om te onderrug, en nie vir destruction nie, nie om te vernietig nie, dis die gesag waarmee ons werk, daarom as die Jesus gepraat het, en die mens het gesê, wat is mooi woord, hy praat met gesag, dit nie die, die sien van Joosef nie, maar hoor, wat sy mooi goed praat, wat sy, wat sy waarheid praat, hierdie ou. Staan jy? En dis die gesag, is om te onderrig, en die waarheid te onderrig. Dis die gesag, die vijand, het eindelijk, as ons kyk na gesag, dan is die, die, die gesag eindelijk nie om die vijand, die vijand moet eindelijk nie in Isura wees in ons leven nie. Die gesag is eindelijk, om te leer en om te, te onderrug en, en om te bou in die gemeente en om om mekaar te bou in die gezin en oorals, dis eindig waar die gezag moet wees. Nie om tyd te spandeer aan die vijand en die goede nie. Ek het verstaan. So ek dink dis iets wat, wat ons die onderscheid wat ons kan tref, dis in, ook in die gezag. Dat gezag is eindig daarvoor om te edificate, wat hulle praat, om te onderrug, om te skoel, om te tutor om te instrakt, dit is eindelijk waar die geslag inkom, en as ons met die vijand werk, om om te instrakt, en sê, dit is jou pad, jy hoort nie, dit is jou weg, dit gaan daarin, maar as ons een gesag, in ons gesin, in ons huis praat, dan praat ons met die gesag, van om te bouw, en om op te bouw, en om Godse heerlijkheid, want hy sê, ons is, eindelijk, as ons kyk na die gesag, dan is ons eindelijk, die soud van die aarde, ons is eindelijk, aangenaam geer onder mekaar. Staan, dit is hoe Godse gezag werkt. Het is aangenaam geer onder ons. So, kom ons, kom ons denk daar oor en, ek sê in julle met, met die woord, en dat elkeen van ons, sal ervaar, sal ervaar, sal smaak en sal proe, wat het is, om onder Godse gezag in te skuif. En om die lewe, met ander te kan deel. Daai lewe onder, onder om te kan deel met ander mense, want dan is ons die aangename geer. Wanneer ons uitkom uit dit uit, wanneer ons op ons eie dit probeer doen, dan verloor ons ons smaak, ons verloor ons geer. Ons kan net geer wees. Ons kan net gesag hee, as ons onder om inskuif. Ek gaan nou vir julle vraag of daar enige iemand is wat iets wil sê voor ek afsluit. Asoblief, julle is welkom. Um, ek vond woordeliks iets jy sê um, ons is maar elke week in Bloemfontein met Johnse behandeling en so an on. en ons leef nou van dag tot dag want ons weet nie altyd wat die dokter wil doen nie, bloed of, en hy kon sy behandeling nie voortsit met die bestraling nie um, maar ons het vrijdag te ons klaarmaken in Bloemfontein het ons na ons voorskryf gaan ingee en net gaan geontbuit gaan eet En toe ons klaar geëet het, is ek bezig met die kelder om te betaal en Jeanette so lang uitgestap. En net toe ek my klein geld vat, toe raak een vrou aan my skouwer en draai om, sy sê met my vrou, ek ken jou nie, ek het jou nog nooit gesê nie. Sy sê maar, ek weet nie hoekom nie, maar uit die woord het net daar opgekom soos. Sy sê, sy moet dit vir my sê, maar sy weet nie hoekom nie. So, sy sê, sy wil net graag vir my sê, Daar is een plan en daar is een uitkomst. Um, ons weet nou nie, is dit gezag, is dit die geest, of wat nie? maar dit, dit blij ons bij, die hele tijd van vrijdagochtend af, dat daar is een plan en daar is een uitkomst. Dankie. Dankie okay, Marie. Nog iemand anders wat iets wil bijvoeg? Kom ons smaak jy oort toe. Vader, dank jy vir jy woord. Dank jy vir jy meesterplan, wat jy met ons het. So ons kan wees, die geer en die smaak van jy op aarde. Want jy gesag, jy lewe, jy het manifesteer dyr ons. En dit is vir ons om terug te staan om onder in te beweeg, onder die veilige beskerming, om in te beweeg, onder die sterk toering, wat staan, verewag, want jy is verewag, koning, jy is verewag, die Heere, dankie daarvoor Heere, dat ons, die volheid, van die Godheid, dat dit lichamelik binnen ons kan wees, dat jy nie afskeep nie, dat jy nie afskeep werk gedoen het nie vader, dat hy die volledige prijs betaal het, so dat ons die volledige leven kan leef. Dis is ons deel, dit is die plan vir ons levens ook. Dankie daarvoor, en ons eer hier daarvoor. En, dit is ons begeert ook hierdie week, jyre, hier dat, dat ons onderscheid sal maak, tussen die vijand en die mens, en, dat ons nie die geveg, dat ons nie die dinge op ons eie sal doen nie, maar dat ons sal inskuif en in inbeweeg vader, dis ons, dis ons hart jyre, om in te beweeg onder die veilige bewaring, onder die veilige beskerming, want dis die, dis die beste plek om te wees, hy is alles vir ons, ons het buiten eet ons niks meer in uuracht nie vader, ons eer hy daarvoor, in die naam van die sien bid ons dit, Amen.